З острахом промовила тиш, я раніше подумати не міг про це. Уявіть собі, спить дівчина десь під густою ялиною, а тут зграя кабанів. «Та ні, вони першими не зачеплять», – хотів заспокоїти короб Платиша. «А роботу треба починати», – сказав Кудрявий. «Двоє на сусі, троє шукати тайдо». Поснідавши і одягнувши маскувальні халати, ми розійшлися, як і вирішив командир. Понад годину ми йшли з латешему напрямку, звідки було чути рух машин. Ідучи повз хутори, ми на кілька хвилин зупинялись віддалік і стежили за тим, що в них робиться. Розгорнули карту, щоб зорієнтуватися певніше ти ж гадав, що це, що се йде на Кулдигу, через містечко Ренду, скоро перед нами виринув блискучий від недавнього дощу шлях, по якому мчали на Кулдигу крикі німецькі автомашини. Аж ось і кілометровий стовп, і ми цілком тепер знаємо свою адресу на місцевості. Підшукавши спостережний пункт з підходами через багнище, стали стежити за дорогою. Невдовзі рушили навпростець додому. З'ясувалося, що від шосе до нашого тимчасового табору було не більше кілометра. Ми дуже зраділи, коли, підходячи до табору, побачили людину з накинутим на голову плямистим плащ-наметом. Вона сиділа нерухомо, спиною до нас. Латиш, а за ним і я прискорили кроки навіть побігли, розбризкуючи воду в калюжах. «Я так і знав, так і знав, що Тайда знайдеться. Не можу в дійсно загинути, правда ж?» – говорив схвильований Артур, звертаючись до мене. «А вже ж! Та яке гірке було наше розчарування, коли замість білявенької Тайди з золотими сережками у вухах, взутої у кирзові чобітки розміру 37-го, ми побачили похнюплену кислу пику німця. Ним виявився унтер-офіцер 39-ї піхотної німецької дивізії. Їдучи до Кубги, він з двома своїми солдатами залишив машину на хуторі і вирішив полювати дикого кабана цей фриц потрапив у пастку інших мислиців – Коропа, Кудрявого і Орла. Він розповів про відступ німецьких частин з риги в Курляндію. 13, 14 і 15 жовтня Три дні і три ночі ми чергували на шосе Тукум-Скубзе, займаючись бухгалтерією. І часто лунали постріли з автоматів, кулеметів то віддалік, то ближче. До тої стрілянини ми вже звикли, гадаючи, що стріляють межакеті і солдати. Аби чимось показувати свою присутність на довколишніх оторах. на тайві, на щоб стріляти, та й чимало військових частин було розташовано і подалі від передової. А деякі підрозділи – зовсім близько до місця, де діяли і жили розвідники Кудрявого. Щодня подвічі я передавав у центр радіограми про рух противника на шосе, про відомості, які нам дали перші язики, взяті біля хутора і на шосе. Часом передача тривала з години то були напружені години, бо всім здавалося, ось-ось прийдуть фашисти. Тому завжди двоє чи четверо охороняли мене і готові битися до останнього. Кілька разів над лісовим масивом вранці о восьмій, коли я виходив в ефір, з'являвся двокрилий німецький літак. Його ми прозвали Костелем, бо він був трохи горбатий. Цього разу костиль прилетів і о шістнадцятий. На нашу вуточку трохи схожий.